В образ Божи Седемнайста неделна беседа Сила и живот, десета серия, държана от учителя на 1 януари 1928 година Който в образ Божи като бе, не го помисли похищение, да е равен Богу. Филипянам, 2 глава, 6 стих Който в образ Божи като бе това изречение има външен и вътрешен смисъл. Мнозина са разглеждали този стих, но са се спирали върху външната му страна, защото изобщо външното най-много апелира на хората. Аз ще разгледам вътрешната страна на този стих. Думите в образ Божи подразбират вътрешните условия, вътрешните възможности, дадене на човека. В това отношение само царският син има външни и вътрешни благоприятни условия да учи, да се развива. Той може да си избере каквито другари иска. Той има възможност да си вземе каквито професори иска. Под думата царски син разбирам онзи, в жилите на когото тече царска кръв. Всеки друг, който не е царски син, няма тези благоприятни условия – следствие, на което той трябва да се бори с сиромашията, да преодолява мъчнотиите и лишенията. Сега, като се спирате върху живота, при дадените условия вие разглеждате временните блага, които той носи, без да се спирате върху факта, че временните блага създават големи нещастия на хората. Ако проследите историята на човешкото развитие, Както и това на целият органически свят, ще видите, че този факт е верен. Няколко зранца, дадени на една птичка, могат да костват живота й. Тази птичка е гладна, търси някъде храна, но в това време няколко немирни деца и устройват капан. Те я премамват с няколко житни зранца, които отнемат живота й. Тя иска да задоволи глада си, но едновременно с това живота ти си отнема. За да изкара плод от земята, земеделецът работи месеци наред, изразходва енергия, материални блага, докато най-после получи едно временно благо. Младата мома изразходва време, енергия, средства да се облича хубаво, да се гизди. За да се хареса на някой момък. най после тя се домогва до това благо, но цял живот носи последствията на това благо. Сред страдания и мъчноти тя изкупва предобитото благо. Но си да запитват, трябва ли да учим? Според мене този въпрос съвсем не е на мястото си. Да се задава такъв въпрос, той е все едно да се пита... Трябва ли да гледаме, трябва ли да слушаме, трябва ли да ходим, да едем, да пием, да спим и така нататък. На живия човек такива въпроси не могат да се задават. Всички тия действия, гледане, слушане, ядене, ходене, са присъщи на един велик, разумен живот. Когато този живот престане да се изявява, тогава само по себе си и тези действия ще изгубят смисъла. Умрелите спят ли? Ще кажете, че умрелите почиват. Може да почиват, но те не спят. Умрелите едат ли? Не едат. Умрелите виждат ли? Не виждат. Умрелите чуват ли? Не чуват. Вие можете да плачете на гроба на умрелие, колкото искате, но той нищо не чува. За него вашият плач е безпредметен. Слушал съм, как някоя жена плаче на гроба на умрелия си мъж и казвам ‒ колкото да плачеш, той няма да те чуе. Какъв смисъл има тогава този плач? При това положение трябва ли майката да плаче на гроба на умрялото си дете? Има смисъл майката да плаче за живото си дете, но да плаче за умрелото си дете няма никакъв смисъл. Да четеш някаква книга пред един разумен човек, има смисъл в това, но да четеш една книга пред някой глупав човек или пред някое животно, в това няма никакъв смисъл. Религиозните хора, както и хората на новите идеи, на новите течения, имат амбиция да докажат на хората, че тяхното учение, техните идеи са прави, и на сила искат да ги обидят в това. Казвам, убедете себе си, а не другите. Който носи в себе си новите идеи, той трябва да бъде толкова пластичен, че каквото да му се случи в живота, на каквато мъчнотие да се натъкне, да е готов да се справи. Дайте най-мъчното музикално парче на някой виден музикант, той ще го погледне от тук, от там и веднага ще се справи с него. Ще го свири отлично. Дайте същото парче на някой посредствен музикант. Той ще го свири цели месеци и години и в края на крищата ще направи ред погрешки. Като го слушате да свири, казвате «Мъча се човекът да свири». Не е лесно да изсвириш нещо от Бетховена. Не е лесно... На посредствение музикант, но за опитния музикант не е мъчно. Щом става въпрос за мъчение, казвам, мъчение има фада, трагедия има фада. Следователно, мъчението е за ада, драмата за човешкия живот, поезията за рая. Човешкият живот не е трагичен, но драматичен. Ако питате какво има вън от ада, казвам – вън от ада е раят, значи дето свършват трагедията и драмата, там поетът туря начало на своята поезия. Обаче само онзи поет може да пише истинска поезия, който е минал през фазите на трагедията и драмата. Какво нещо е трагедията, знаете вече? Какво нещо е драмата, пак знаете. От сега нататък трябва да изучавате поезията. Тя отскоро е започнала да се изучава. Следователно поезията е нова наука. Първият човек, който е писал поезия е Адам. Обаче поезията на Адама остана недовършена, защото го изпъдиха от рая. Господ му даде най-хубавата жена, каквато светът познава. Адам толкова се възхити от своята жена, че се вдъхнови и започна да пише. Той мислеше да напише нещо особено хубаво, което да остане за вечни времена, но и той, както някой се турчен, казал – отиде нашата Дуня. Един турчен слушал как български съдя Решавал едно дело и като чул решението на това дело, казал: Отиде нашата дуня. И сегашните хора, като този турчен, казват: Дойде грехът и всичко изгубихме. Не е достатъчно само да се констатира това, но човек трябва да потърси причините за греха и начините как да се освободи от него. Ако грехът днес е дошъл и утре има възможност да дойде. Грехът не е нещо случайно. Той представя напокление на желания, които всеки момент могат да се изявят и да спънат човека в неговото развитие. Тези желания имат далечен происход. Сега аз искам да насоча мисълта ви към един велик закон който организира идеите. И в този смисъл казвам, няма сила в света, която може да противодейства на идеите. Идеята сама по себе си е мощна. Един от пророците казва за Бога, няма оръжие в света, което може да ти противостои. Който разбира този закон, той може да избегне много нещастие. Колкото малка да е една божествена мисъл, тя е мощна. Кога ще се реализира не е важно, но тя непременно ще даде своите добри резултати. Ако доброволно не приемете една божествена идея, тя ще влезе в подсъзнанието ви, дето сама ще се организира. Как ще се организира? Тя постепенно ще привлича към себе си подобни на нея идеи, и един ден, когато види, че съзнанието ви е най-слабо, тя ще ви се наложи и ще изнесе това, което крие в себе си. Божественото не държи на времето. Могат да минат месеци, години, но в край на краищата, божественото пак ще се прояви. По този закон може да се обясни, защо някои идеи са материалистични, а други идеалистични. Това се дължи на широтата на човешкото съзнание, на кръговите, които се образуват в него. Въпросът за кръговото организиране на идеите е философски и изисква съответен ум за разбирането му. Да допуснем, че някой човек живее в идеалистичен век и по едно време през ума му минава мисълта, че трябва да поправи някои свои погрешки или някои погрешки в обществото. Обаче, той отхвърля тази мисъл от ума си, счита, че е ненавремена. Мисълта влиза в подсъзнанието му и работи там, организира се, чака времето да се прояви. Като се отказват от идеите с широките кръгове, хората дават предимство на своите мисли, т.е. на мислите с тесни кръгове, докато постепенно стеснят кръга на своето съзнание и създадат ново течение в света обратно на идеалистичното, а именно материалистично. По този начин хората казват... Всичко в света е материя. Значи, когато хората се отказват да изправят погрешките си, настава в света ново течение – материализъм. Освен материя, материалистите не признават нищо друго. Когато се натъкват на големи противоречия и страдания, Хората започват да търсят някакъв изход от положението, в което се намират, докато неосетно се домогнат до идеята за Бога. Това показва, че божествените идеи са се организирали вече и от подсъзнанието слизат в съзнанието на човека. Така се създава в света идеалистично течение и хората започват да възприемат божествените идеи. Следователно, когато хората не искат да изправят погрешките си, а ражда се материализмът. Когато в тях се е ви готовност да възприемат божествените идеи, а ражда се идеализмът. Обаче, нито материализмът, нито идеализмът са в сила да изправят живота на хората. Който не иска да стане материалист, той трябва да разбира закона, по който може да изправи погрешките си. Който иска да стане идеалист, той трябва да възприема божествените идеи. Когато хората станат идеалисти, тогава ще дойде истинската поезия. Който в образ Божи като бе. Този стих показва, че апостол Павел е предвиждал не само тогавашните възможности на живота, но и бъдещите. Които не разбират тия неща, те искат в един ден да преживеят всичко, но това е невъзможно. Някой иска слава. От кого иска тази слава? Кой може да му е даде? Ако вие сте музикант и искате мнението на някой виден музикант, той да ви похвали, това разбирам. Мнението на този музикант е ценно за вас. Обаче, ако вие искате мнението на някой човек, който седи по-долу от вас като музикант, в това няма никакъв смисъл. Затова именно Христос казва, не търсете слава от хората, но от Бога. По-нататък аз казвам: не търсете знание от хората, но от Бога. Хората могат да бъдат носители на знанието, но и извори не могат да бъдат. Божественото създава идеите, а не човешкото. Божественото е носител на всички възвишени идеи и мисли, които вълнуват човешката душа. Днес хората говорят за нови идеи. За ново учение, но всъщност схващанията им са съвършенно различни. И българите казват ново учение, и американците казват ново учение, но и едните и другите разбират различни неща. Под думата ново учение, американците разбират нов начин на ликуване. Онези, които поддържат този начин на лекуване, казват, че никакви болести не съществуват, защото те отричат материята, а признават само духа. Това е едностранчиво разбиране. Защо? Защото човек не може да отрича това, което не съществува. Може да се отрича само това, което съществува. Но не и това, което не съществува. Ако отричате съществуването на материята, това показва, че тя съществува. Щом отричате съществуването на духа, това показва, че той съществува. Човек може да отрича само тия неща, за които има известни понятия и с енергията, на които става известна промяна. За пример, денят и нощта се обясняват с промени, които стават със слънчевата енергия. Значи, денят се определя от изгряването на слънцето. Дето има слънце, там има ден. Дето няма слънце, там има нощ. Когато казваме Божествен ден, разбираме присъствието на Бога в човешкото съзнание, като изгряващо слънце, което го озарява и внася в него светли, велики мисли. Нощта в съзнанието пък подразбира залязване на това слънце. Казвате, какво нещо е любовта? Изгрев. Какво представя отсъствието на любовта? Залез. Какво нещо е мъдростта? Изгрев. Какво нещо е глупоста ‒ залез? Какво нещо е истината ‒ изгрев? Какво нещо е лъжата ‒ залез? Какво нещо е правдата ‒ изгрев? Какво нещо е безправието ‒ залез? Какво нещо е милосърдието ‒ изгрев? Какво нещо е жестокосърдечието ‒ залез? Това са две категории състояния. Всеки човек трябва да определи в даден момент в кое от тия състояния се намира, без да се стреми да доказва защо е така. При залез слънце човек усеща в себе си дълбока скръп, като че е изгубил нещо ценно. При изгрев слънце човек усеща едно повдигане на духа и тогава той лесно изправя погрешките си. Казвате, каква погрешка може да се изправи при изгряването на слънцето? Представете си, че сте имали един приятел, който ви е обичал и който е бил готов на всякакви жертви за вас, но вие не сте преценили неговата любов. Така се случва, че този човек умира и вие оставате натъжен, скърбен че нищо не сте направили за Него. Как ще изправите тази погрешка? Такава е грешката на цялото човечество по отношение на Христа, който искаше да повдигне еврейския народ, да даде светлина на цялото човечество. Той искаше да събере всички народи под крилете си, както квачката събира пиленцата си. И как постъпиха с него – разпнаха го на кръст, но ето две хиляди години вече как евреите носят последствията на своята грешка. Те и до днес не могат да се изправят. Защо? Защото Христос не е между тях. Знаете ли колко скъпо плащат евреите за своята грешка? Няма друг народ в света, който тъй да изкупува своята грешка. Казвате, ако Христос дойде днес между нас, ние няма да постъпим като евреите. Не е въпросът, как днес ще постъпите? Сега вие се чудите, как са могли евреите да поступят така с Христа. Всеки човек може да поступи като евреите. Ако распне своята велика идея, както евреите растнаха Христа, не прави ли и той същата грешка? Но тази грешка носи след себе си голяма катастрофа. Някой казва, аз не мога да се откажа от удоволствията в живота. Не искам да живея като учелник. Питам... Какво удоволствие има в това да прекара човек цяла нощ в едно кабаре? Какво удоволствие има в това да седиш цяла нощ в кабарето и да дишаш прашен, нечист въздух? Кое е за предпочитане? Да дишаш отровния въздух по кабаретата или да дишаш свежия въздух на рила или на друга някоя планина? Казвате... Как живеят хората в кабаретата? Живеят те, но в себе си носят отровата от на тамошната атмосфера. Те са заразени хора. В първите времена на християнството, във времето на Нерона, един виден римски патрици се е влюбил в една християнка и пожелал да е целуне. Тогава Жената е займала ниско положение, а не като сегашната, затова този патриций мислил, че може да се постигне всичко, каквото пожелая. Тогавашните нрави били много разпуснати. Обаче християнската християнката се противопоставила на желанието на този патриций. Той се почудил на смелостта на тази християнка и казал... Аз искам да те целуна. Не само ти трябва да искаш, но и аз трябва да искам това. Още повече трябва да знае, защо искаш да ме целунеш. Аз не мога да живея без тебе. Животът ми без теб е съвършенно безмислен. Що ме тъй, аз искам да те поставя на изпит да проверя дали говориш истината. Готов съм на всякакъв изпит. Тогава ще те пратя при една моя приятелка да я целунеш. Като се върнеш оттам, тогава ще ти позволя да ме целунеш. Обаче ще донесеш едно писмо от моята приятелка, от което да се уверя, че наистина си е целунал. Той много се зарадвал за този изпит... И веднага тръгнал да изпълни дадената му задача, без да знае, че приятелката на неговата възлюблена била прокажена. След три деня той се върнал от приятелката на своята възлюблена, но вече заразен. На устата си имал струпи, които му причинявали големи болки. Като го видяла, младата християнка му казала, сега вече. Можеш да ме целунеш. Не е време за целуване. Аз имам големи болки на устата си. Първо трябва да се изликувам. Тогава аз да те целуна. Не, още не може. Когато изчисти устата си от проказата, тогава ще ме целунеш. Отишел той при лекар в Рим да се ликува. Минали два...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 Който в образ Божий като бе. Христос дойде между хората в образ Божий, да им покаже начин, как да приложат Божията любов и мъдрост в света. Силата на знанието се заключава в приложението. Казват за някого, този човек се държи като слепец затояга в своите вярвания, в своите възгледи. Питам, кой математик не се държи като слепец затояга в числата от 1 до 10? Той носи тия числа със себе си. Те представят за него мерки, без които не може. Ако някой го накара да се откаже от тия числа и букви, той ще му отговори, че тези числа представят за него пътища, чрез които възприема. И предава математическите истини. Следователно, всяко число е метод, чрез който може да се предаде една математическа идея. Всяка буква е метод, чрез който може да се оформи дадена математическа идея. Като говорим за Божията любов, трябва да знаем едно от главните и качества – Първото качество на тази любов седи в желанието на човека да постави своя любим на същото положение, на което той сам се намира. Следователно, когато казваме, че Бог ни люби, подразбираме, че Той иска да ни приравни със себе си. Ако горделивият почувства тази любов, Той казва, ти знаеш ли кой съм аз? Обаче с тази гордост човек се създава големи страдания и неусетно пада от положението, в което Бог го е поставил. Любовта на Бога към нас има предвид да ни издигне, да ни даде добри условия за развиване. Ето защо тази любов трябва да смири човека, а не да го възвеличи. Да любиш някого... Това не значи да слезеш по-долу от него или на неговото положение, но да го поставиш наред със себе си, за да го разбереш. Както се стремите към божествените мисли и чувства, така трябва да зачитате мислите и чувствата на онзи, когото обичате, който има прави отношение към Бога, към своя ближен. Той разбира смисъла на числата и буквите и може да ги прилага в новия живот. Днес всеки човек се стреми към наука, всеки иска да бъде учен. Този стремеж е на място. Всеки трябва да се стреми към наука, но към божествената наука. Казвате, съвременната медицина божествена наука ли е? Всяка наука, която е резултат на духа, е божествена, но хората, които се занимават с нея, не са още божествени. За пример, дойде лекарят при болния, постави го на операционната маса, извади червата му, чисти, прави струва, зашия го и казва – платете сега 10 000 лева. Срещне ви някоя паш в гората, посочи ви револвера си и казва: Дайте парите си! Както виждате, и единият иска пари, и другият иска пари. Значи и лекарят, който се служи с божествена наука, иска пари, както и пашът, който не си служи с никаква божествена наука. Казвате: Може ли да се лекува човек без пари? Може. Как, ако лекарът излекува болния както трябва и по този начин го избави от страдания, болният ще даде не само 10 0 лева, но и 100 0. Какво по-приятно за лекара да знае, че е помогнал на някой страдащ без да иска някакво възнаграждение за това? От друга страна, пък, така излекуваният болен по никой начин. Не може да не се чувства задължен да благодари на лекаря. При най-оскъдните средства, даже, той ще търси начин да изкаже своята благодарност доброволно, а не по външно задължение. При това положение между лекаря и болния се създават красиви отношения. Иначе, в очите на болният лекар ще бъде като търговец. Дето има търговски сделки, там няма трайни отношения. Светът се нуждае от разумни лекари, които да лекуват хората по нов начин. Такъв лекар ще лекува болния според законите на любовта, и болният ще му плати според законите на любовта. Тогава и лекарът ще бъде доволен, и болният ще бъде доволен. Бъдещите лекари ще лекуват не само физическите, но и психическите болести. В съвременния човек има една страшна вътрешна проказа, която го разяжда. Погледнете, някой човек изглежда здрав, но сърцето му се гърчи от болките на тие вътрешни струпи. Погледнете мозъка му. Също така е под влиянието на струпите в неговите мисли. И те. Човечеството се нуждае от медицина, която да освободи човешкието и човешкото сърце от проказата, която ги разрушава и разяжда. Съвременната медицина изучава свойствата и състава на цветята и на разни треви. И ги използва като лечебни средства. И божествената медицина извлича от светята на Божествения свят лечебни вещества, с които лекува психическата проказа, която съвременните лекари не могат да лекуват. Добре е да се направи опит с божествената медицина и с човешката и да се видят резултатите от едната и от другата. За пример, пред един сериозно болен, почти на смъртно легло, двикат двама лекари. Единият лекува по обикновен начин, а другият по божествен. Първият предписва някакви лекарства на болния, но минава ден, два, три, положението не се подобрява. Вторият лекар взима една чиста хартия и написва на нея една дума. След това изгаря книжката, събира пепелта, турия във вода да се разтвори. дава от този разтвор на болния да пие по няколко лъжички на ден. Не се минават ден или два. Положението на болния се подобрява. Казвате, това са иллюзии. Не, в света иллюзии не съществуват. Драми и трагедии също не съществуват. Хората сами си създават иллюзиите. Те сами създават драмите и трагедиите. Как? Мъж бие жена си. Ето една драма. Мъж убива жена си. Ето една трагедия. Бог никого не бие. Той никого не убива. Вината не е само фонзи, който предизвиква. Някой писател написал една пиеса и наредил там да бият един от героите. И гледате излизат актьорите на сцената, така се предизвикват едни други, че се създава повод да бият един от героите. Също така и в живота се създават поводи между хората да се бият. Някой казал на някого една обидна дума. Последният казва, аз ще му дам да разбере. Той се заканва да го бие. Тази мисъл влиза в подсъзнанието му, дето се организира и след известно време се проявява на физическия свят. Той набива този човек. Обаче след 2 три месеца най-много ще се намери друг човек. Който пък него ще набие, никой не може да избегне закона на възмездието. Казано е в писанието: С каквато мярка мериш, с такава ще ти се отмери. Този закон работи и с положителните, и с отрицателните мисли и чувства в човека. Следователно, дойде ли в ума ви някаква добра идея? Колкото малка да е, не отблъсквайте. Тя ще влезе в подсъзнанието ви, дето ще се организира и един ден ще даде плод. Вложете тази мисъл, като подкрепа в живота си. Вие сте художник. Дойде в ума ви една малка идея да нарисувате нещо, но казвате, на мен ли остана да направя тази работа? Реализирайте тази идея. И не мислете повече. Вие сте музикант, дойде ви в ума идеята да изфирите нещо. Казвате, до мен ли остана да изпълня този номер? Изпълнете този номер и не мислете. Ако вложите в ума си идеята да станете милосърдни, ще станете. Тази идея работи в подсъзнанието, дето се организира... И незабелязано се проявява и на физическия свят. Приложете този метод при самовъзпитанието си. Каквато добра мисъл мине през ума ви, приемете я. тя ще влезе в подсъзнанието ви и там ще работи. Един ден ще даде своите плодове на физическия свят. Защо съвременните хора не успяват с този метод? Защото те или не вярват в него, или наполовин вярват. В заключение всеки ще получи толкова, колкото е вложил. Сега, като се ползвам от опитностите на цялото човечество, аз вадя следния закон. Който иска да успява в работите си, той трябва да бъде абсолютно чист.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 като носител на велика, божествена идея. Сега ще приведа един пример из живота на християните във времето на Нерона. Един от римските благородници приел християнството, но като християнин бил подложен на големи гонения, заради което се принудил да напусне Рим и да отиде в Африка. Там той се скитал из горите и се криел в една пещера. По едно време той видял, че един лъв се приближил към пещерата. Като видял вътре човек, лъвът спрял спокойно пред входа на пещерата и вдигнал лапата си нагоре. В първо време християнинът помислил, че лъвът ще го разкъса. Но като видял спокойствието му, разбрал че друга някаква причина го заставила да спре пред пещерата. Той се вгледал в лапата на лава и забелязал в нея един голям трън. Приближил към лава, извадил тръна, превързал го внимателно и го оставил да си отиде. Лъвът се отдалечил, а римлянинът започнал да се мисли. — Каква полза, че съм направил едно добро на лава? Извадих тръна му и нищо повече. След известно време този римлянин се върнал в Рим, когато християните отново били подложени на преследвания. Като християнин е, той бил уловен и осъден на смърт да бъде разкъсан от лъвовете. Когато го извели на арената и пуснали срещу него един лъв, всички останали поразени като видяли, че този лъв не се е хвърлил върху него да го разкъса, но коленичал и започнал да лиже нозете му. Цялата публика се изказала в полза на този римлянин да бъде помилван, защото такова нещо може да се случи само с Бога, но не с човека. Този лъв бил същият. На когото римлянинът извадил тръна от лапата. От тук вадим следния закон. Доброто, което човек прави, се връща към него. Велико, мощно е доброто. Съвременните хора трябва да се занимават с доброто. Те разглеждат външната страна на живота и спорят върху въпросите. Има ли Бог или не? Съществува ли друг свят, освен физическият? Що е душа, що е дух? Какво нещо е материализъм и какво идеализъм? И това е добро. Тези разисквания развиват ума, но не разрешават въпросите на живота. Всяка идея е мощна в приложението си. За пример, Срещате един човек, който ви обижда. Каже ви някаква обидна дума. Ако се подадете на влиянието на тази дума, тя ще влезе в подсъзнанието ви и там ще почне да се организира, докато един ден даде своите лоши резултати. Ако искате да се освободите от обидата, не бързайте да се поддавате на нейното влияние но спрете се за малко и потърсете някоя божествена мисъл или божествено чувство, с които да и се противопоставите. Кажете си, ако Христос беше на моето място, как щеше да поступи? Божествената мисъл е последното средство, което може да ви помогне. В един разказ за Христа се разправя следното. Детето на една бедна вдовица било зле болно и тя решила да го занесе при Христа, той да му помогне. По пътя още той издъхнало в ръцете й. Обаче, смъртвия труп на детето, тя продължила пътя си да търси Христа. Най-после и казали, че Христос е разпнат вече, не може да й помогне. Въпреки това. Тя отишла на лобното място, сама да види Христа, да го помоли да съживи детето й. Като видяла Христа на кръста, тя започнала отчайно да плаче, че единствената й надежда е изгубена. Христос помолил един от войниците да извади гвозди от дясната му ръка, да помогне на тази нещастна вдовица и след това отново да го закове. Войникът изпълнил желанието на Христа. Тогава Христос положил ръката си върху мъртвото дете и то оживяло. И тъй, вземете пример от Христа, що се отнася до правене на добро и на кръста да сте, помолете да отковат ръката ви само за момент, да направите последното добро, това е геройство. Ако искате да бъдете такива герои, идеята за доброто трябва да стане във вас плът и кръв. Такива трябва да бъдат младите хора. Ако младото поколение стане образец на такова геройство, между младите ще има и учени, и гении и свети хора. Едно се изисква от човека – и при добрите, и при лошите условия на живота да е готов като Христа да направи последното добро. Христос каза на войниците – освободете дясната ми ръка от гвоздиите, да помогна на тази жена. После пак е заковете. Така е предадена идеята в разказа. Но аз казвам, Христос не се обърна към войниците с молба, те да извадят гвоздиите от ръката му. Но Той сам ги извади. По какъв начин? Той силно съсредоточи мисълта си към Бога и гвоздиите сами паднаха от ръката му. Щом имаше сила да възкреси умрялото дете на вдовицата, още по-лесно беше за Христа Смисълта си да извади гвоздиите от ръката си. По този начин Христос даде добър урок на човечеството като каза, според законите на римското право вие можете да ме разпнете, но аз ще ви покажа един метод, чрез който можете правилно да разрешавате всички спорове в света. Питам, кое беше по-добро? да пострада Христос или да не пострада. Страданието Обеслави Христа на земята, но на небето пред Бога Той доби слава. Той изгуби Своята слава, но възвеличи Божията. Ако Христос не беше се обеславил пред хората, Човечеството щеше да бъде изложено на големи страдания. Христос каза, по-добре аз да пострадам, отколкото цялото човечество. Следователно, по-добре е да пострада физическия човек, отколкото неговите идеи. Идеите в човека представят цялото човечество. Имаме ли идеи? Ние сме човеци. Нямаме ли идеи? Ние не сме човеце. Какви идеи трябва да има човек? Благородни и възвишени идеи. Благородни и възвишени желания. Без такива идеи и желания, човекът е мъртвец, той не живее. Казвате, дано дойде Христос на земята. Ако дойде Христос на земята, хората пак ще го разпнат, не по стария, но по нов някакъв начин. Защо? Защото Христос люби Бога. Много кръстове е имало и ще има за уния, които любят Бога. Ако някой набръчка малко лицето си и запита Господа, защо му дава толкова страдания, Господ ще каже, изпадете този навън, той не е за сегашните времена, нека остане за бъдещите дни и години. За онзи, който е готов, Бог ще каже, заковете този. Той ще изпита голяма радост, че са го удостоили с такива страдания. Той ще благодари за привилегията, с която се ползва. Който е готов да служи на Бога, той гледа на страданията като на велико благо, на велика привилегия. Мнозина запитват, защо са страданията в света? Казвам, страданията идат, а за да научат хората да правят добро. Днес хората поддържат мисълта че с доброто не може да се живее, с истината не може да се живее. Как ще се живее тогава? Ако с доброто и с истината не може да се живее, още по-невъзможно е да се живее с злото и с лъжата, тъй поне малко да се изкриви истината. Не, никакво изкривяване на истината. Животът на съвременните хора е пълен с изкривявания, следствие на което идват нещастията и страданията. В личния, в семейния, в обществения, в религиозния живот на хората има изкривявания, които трябва да се изправят. В начините, по които хората днес се лекуват, пак има изкривявания. Когато заболее някой, първата му работа трябва да седи в това – да се обърне към Бога, с молба да му даде някакъв правилен метод за ликуване, да му изпрати човек, определен за него. Като намери този човек, той ще му каже – братко, моля ти да ме помогнеш, аз ще ти платя. Според колкото разполагам, но ще те моля и ти да останеш доволен. Ако разполагам, ще ти дам и сто хиляди лева, да изкажа своята благодарност. Ще има ли нужда този лекар да ходи от къща на къща далеко въбълни? Който в образ Божий като бе? Възможно ли е човек да бъде образ и подобие Божие? При сегашното положение на човека, с този ум и с това сърце, което днес има, той не може да бъде образ и подобие Божие, но един ден, когато умът и сърцето му се изминят, това е възможно. Нова епоха иде с нови хора, с нови постижения, когато всички ще имат опетността какво значи божествен живот. Новата епоха ще разполага с нова наука, с нови изкуства, с нови начини за живеене, за ликуване. Казвате, защо тия неща не дойдат сега? За всяко нещо има определено време. Например, човек не може да изучава философията или поезията, кога и да е, има определено време за това. Поезия се пише на млади години, а философия на стари години. Когато стане на 15 годишна възраст, човек започва да пише и да чете поезия. На 21 годишна възраст се занимава с музика. На 33 годишна възраст с художество. Стане ли на 120 години, той вече трябва да се занимава с философия. Само 120 годишният може да изказва здрави, положителни мисли, чрез които да получава младите, как трябва да живеят. А на каква възраст човек може да стане духовен? Човек трябва да се е родил духовен, от после той не може да стане такъв. Човек става поет, музикант, художник, философ на Земята а религиозен и духовен става преди още да се е родил. За в бъдеще, когато някое дете се готви да се роди в някой дом, майката ще го пита, имаш ли свидетелство за духовност и за религиозност? Нямам. Щом нямаш, търси друго място. Аз не мога да те приема в моя пансион. Аз взимам... Думата, а религиозен или духовен човек, в висок смисъл, от такъв човек всичко може да стане. Той може да стане и поет, и музикант, и художник, и философ. Който не е духовен, никакъв не може да стане. Истински духовен човек е онзи, който може да се пожертва за човечеството. Под думата жертва... В прав смисъл, разбирам, такава, каквато Христос е направил за човечеството. Той даде живота си за човечеството и този живот послужи за подкваса на новия живот, който днес иде в света. Идеята, която Христос несе в света и до днес още продължава да работи, в подсъзнанието на хората. Христос не е вън от нас и до сега още Неговите идеи продължават да се организират. Няма да мине много време и тия идеи ще се проявят. Явяването на тези идеи представя новата епоха. Когато дойде тази епоха, Учените ще почнат да се занимават с въпроси, които днес всички отхвърлят. По същия начин учените от миналите векове отхвърлиха спиритизма, който много от съвременните учени вече приемат. Ще кажете, че спиритизмът не може да се докаже научно. Това е друг въпрос. Факт е, че духовен свят съществува, като дойде времето и това ще се докаже. Факт е, че слънцето звездите изгряват и залязват. Защо е така? Как се доказва това изгряване и залязване, то е друг въпрос. Има ред факти, ред явления в природата, които ние трябва да приемем, а доказването им ще дойде на своето време при специални за тях условия. За пример, всяка истина съдържа известно число факти, но тия факти могат да бъдат достъпни за човешкия тум само при светлината на слънцето. Казвам, за да се добере до уния истини, които днес се отричат, човек трябва да изучава окултните науки. Сегашните хора гледат на окултизма като на нещо мистериозно, като на магия. Бъдещето е на окултната наука. И сегашната наука е окултна. Няма химията не е наука. Няма философията неокултна е наука. Тия и много науки още се занимават с отвлечени въпроси. И окултните науки се занимават с такива въпроси, които ние наричаме неотвлечени, но велики въпроси, велики загадки. За бъдещето на човечеството. Окултната наука ще ни покаже правия път за разрешаване въпросите на живота. Дохожда един от тия учени и започва да измерва пръстите на двама души. Първият пръст, показалецът на единият е дълъг 9 см, вторият, то е. средният пръст, е дълъг. 10,5 см, безимения 9,5 см, малкият 6 см. После измерва пръстите на вторият и намира, че показалецът му е дълъг 10 см, средният 12 см, безимения 10 см, малкият 8 см. След това той сравнява тия данни и казва, че първият човек е слънчев тип. Той обича музиката, изкуството, обича красивото, великото, но е колеблив, нерешителен. Той седи на плета и казва, да скоча или не, да направя това нещо или не. Бутнете ли го веднъж? Той тръгва вече, но всичко е, докато го бутнете. И радостите и скърбите према еднакво. На всичко в живота се радва. Това се вижда от отношението, което съществува между показалеца и безимения. По същия начин може да се определят качествата и способностите и на втория човек. Ще кажете, как може да се знае това? Аз пък питам, отде знаят учените, че разстоянието от Слънцето до Земята е 92 милиона мили. Ще кажете, че учените, авторитети са доказали това. И аз ще кажа, че учени хора са определили характера и способностите на човека по дължината на неговите пръсти. Това е наука, която е съществувала още в древността. Вторият човек според дължината на пръстите си показва човек с високо мнение за себе си. Той не е нито поет, нито музикант, но държавник, който обича да заповядва. Ако е мъж, обича да намери всичко готово в дома си, а жена му да стои пред него като войник. Той обича да се облича хубаво, да има пари, слуги на разположение и като дрънде звънеца всички да са на услугите му, който познава окултните науки. Той ще се ползва от тях, но ще помага и на другите. Първо, човек трябва да се справи със своите мисли, чувства и желания. Същевременно той трябва да знае, какви сили се си крият в него. Щом знае това за себе си, той ще го знае и за другите и ще може да им помага. Има някои баби, които познават науката за ръцете и се служат с нея за ликуване. Като отиде някой болен при една от тези баби, тя измерва пръстите му, написва числата на чиста бяла хартия, която после изгаря. Пепелта от тази хартия разтваря в вода и дава на болния да пие. След това болният оздравява. Други баби измерват главата на болния и го ликуват по същия начин, както при измерването на пръстите. Ще кажете, че това са суеверия. Суеверия в света не съществуват. Който в образ Божий като Бе Значи има възможност човек да бъде образ и подобие Божие. За пример, какво по-красиво нещо има от човешкото лице? Каква светлина се крие в човешките очи? По светлината на очите се съди за милосърдието, за любовта, за истинолюбието и за ред още добродетели в човека. Тази светлина показва, че божественото работи в него. Някой иска да развие добродетелта в себе си. Какво трябва да направи? Той трябва да намери човек, в когото добро детелта е силно развита, и да спре вниманието си върху него така, че да отпечата този образ в своя ум, в своето сърце, в своята душа. Нова наука е нужна на съвременните хора. Новата наука трябва да се приложи както при самовъзпитанието на човека, така и при възпитанието на бъдещето поколение.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 Обаче, ако наредите едно до друго две деца, които имат еднакви черти, те ще се спънат. Два пет липо на едно бонище не пеят. Един петел и една кокошка лесно се спогаждат. Когато намери една кокошка, петелът цял ден пее. Той казва, дайте ме една другарка да видите какъв певец съм. Когато един петел запее, и другите петли се провикват, но той се спуща към тях и казва, как смеете да пеете с мене заедно. И тъй всичко, каквото виждаме в природата, представя някакви идеи, но те още не съставят наука. Тие идеи, тие факти трябва да се обобщат. За пример, ако разглеждате петела и кокошката... Като форми само, те много не могат да ви ползват. Тези форми трябва да се осмислят. За вас не е важно, че петелът кокорига, но трябва да знаете какво означава това кокоригане. Някои са забелязали, че когато петелът кокорига пред вратата на господаря си, това показва, че гост ще дойде. Отде знае петела това? Има ли някакви факти или това е някакво съвпадение? Обаче 10-15 минути след колко на петела, гостът пристига. Това не значи, че петелът е причина за идването на госта, но той предвижда нещата. Значи има известни факти, известни явления в природата, които често се случват и на нас предстои да ги обобщим, да извадим разумната страна от тях. Който в образ Божий като бе За да дойде човек до положение, да възстанови своя първичен образ, той трябва да използва Божественото, което е вложено в него. За тази цел той трябва да се домогне до онази свещена наука, която е в него. Тази наука отвън не се преподава, тя се изучава отвътре. Според мен и науката за пръстите е свещена. Природата е създала човека по строго определени математически и геометрически отношения. При отклонението му от правия път стават отклонения и в тия числа. Ако разгледате научно добрия и лошия човек, ще видите, че те коренно се различават, главата, лицето, ръцете, даже и космите на главата на добрия човек, отговарят на съвършено особени числа в математическо и в геометрическо отношение от тия на лошия човек. Ако вземете косъм от престъпник и го прекарате между пръстите си, по цялата му дължина, ще забележите че той не е гладък, но има много възли. Ако вземете косъм от главата на един добър, благороден човек, ще забележите, че по цялата си дължина той е гладък и приятен на пипане. Защо съществува това различие? Защото мислите на човека се отразяват върху космите му, добрите мисли правят космите меки, Гладки, тънки. Лошите мисли ги правят корави, неравни, дебели. Ако пиптите, космите на престъпник, който е убил няколко души, ще изпитате много неприятни чувства, от които с месеци не ще можете да се освободите. Ако попаднете в някоя област, дето са убити много хора, вие ще изпитате ужас, страх отвръщение, чувства, които са изпитвали убитите в момента на отнемане живота им. Ще кажете, че тези места са урисани? Не. На тези места са убити хора, които не могат да се примират с положението си. Като дойдете до тези места, нещо отвътре ви казва – не минавайте от тук. Вие трябва да послушате този глас и да се върнете назад. Ако не послушате, ще се натъкнете на лошите чувства на убитите и можете да заболеете. Всяко място носи свои специфични мисли и чувства според това, за какво е служило. Ако минавате покрай някоя черкова, ще изпитате мислите и чувствата на богомолците от тази черкова. Ако минавате покрай някоя скотобойна, ще изпитате тежки чувства, като че нещо ви стяга, притиска душата ви. Казвам, чисти мисли, благородни чувства и възвишени постъпки се изискват от съвременните хора. Какво виждаме днес? Тък му обратното. Четете вестниците и виждате, че те са пълни с неверни факти. За този ще пишат нещо, за онзи ще пишат нещо, ще настроят хората. Каква полза от това? Какво ще спечели българският народ или друг някой народ, като че тия новини? Христос казва, всяко царство, разделено против себе си, не може да устои. Значи, за да устои едно царство... Изисква се сплотеност, единство между всички негови членове. А за тази цел, между всички хора, между всички народи, трябва да се внесе любовта, мъдростта истината като елементи за спояване, за съграждане на новото, на великото. Само при това положение можете да гледате на всеки човек като на Божие създание. Ще кажете, че в писанието се говори, че всяка власт е дадена от Бога. Да, всяка справедлива власт е дадена от Бога, но не е и несправедливата. Всяка несправедлива власт ще бъде съдена. Всеки дом, всеки народ които постъпват несправедливо, ще бъдат съдени от Бога като личности. Учените доказват това чрез Закона за наследствеността. Много примери из живота потвърждават този Закон. Такива примери има в Америка един мъж от бялата раса имал отношения с една негърка. В първите три поколения се раждали черни деца, което показва, че майката е имала надмощи, затова децата били черни. В четвъртото поколение обаче се родило едно бяло дете. Всички се чудили, отде е дошло това бяло дете между черните. И обратно. Една бяла жена имала отношение с един негър. В първите три поколения се раждали бели деца но в четвъртото поколение се родило едно черно дете. Всички останали учудени как е възможно от почтенни, добри родители да се роди черно дете. Значи, природата е безпристрастна. Тя всичко хроникира. Няма престъпление, последствията на което да не се проявят поне в четвъртото поколение. И днес... Когато се проповядва на хората добър живот, това има за цел да ги освободи от бъдещето зло. Строг е великият закон на живота. Никой не може да избегне този закон. Няма защо да съжалявате, че сте под този закон, но трябва да знаете, че ви предстои да изправите погрешките си, т.е. да се избавите от материализма. Като изправите погрешките си, вие ще станете идеалисти. Ще можете да възприемете божественото. Някой казва, материализма трябва да се премахне. Да, но нито с думи, нито с аргументи може да го премахнете. За да се освободите от материализма, трябва да изправите всички погрешки, които сте направили. А за да предобиете идеализма, трябва да възприемете божествените идеи. Докато не се изправят грешките на материализма, той винаги ще съществува, докато не се възприемат божествените идеи, идеализмът няма да дойде. Поздравявам ви сега с новата година, която наричам година на двете отворени очи. Тази година е богата, тя носи пълен чувал с злато и с скъпоценни камъни. Като мине покрай умните, тя ще им остави големи богатства. Като мине покрай глупавите, нищо няма да им остави. Глупавият ще се намери в положението на онзи българин, който срещу Йорданов ден пъхнал главата си през прозореца, но не могъл да я извади. Между българите съществува едно предание, според което ако някой пъхне главата си през някой прозорец срещу Йорданов ден, когато се отваря небето и в този момент пожелае нещо от Господа, всичко ще му се даде. Един българин решил да направи този опит. Една вечер срещу Йорданов ден той пъхнал главата си през желязата на един от прозорците. И чакал до 12 часа, когато небето се отваря, да поиска от Бога една крина злато. Като видял, че небето се отваря в бързината, вместо да поиска една крина пълна с злато, той казал ‒ Господи, дай ми глава, голяма като крина. Каквото пожелал, това станало. Главата му се увеличила, станала голяма като крина, но не могла да излезе през решетката. Казвам, голямата глава представя човешката лакомия, лакомия за богатство за знания, за слава. Сега и вие се обърнете към Господа и пожелайте от Него да ви даде за новата година от изобилието на своята любов и мъдрост. Пожелайте от Бога да прогледате тази година, да виждате Света през очите на великата любов и на великата мъдрост, сърцата ви да бъдат винаги радостни и весели, а умовете ви чисти и свободни, да носите и на другите хора от своята радост, от своята чистота и свобода. 17-та беседа от учителя, държана на 1 януари 1928 г. София Изгрев.